Ленч при поверненні? Ні, несподівано для мене, каже вона. Два папіруси на загальні етнічні теми. Відразу як приїдеш? Замов для них палісандрові рами, скло і кальян. Великий, краще в жовтуватих тонах. А до нього яблучний тютюн. Я закінчую ремонт у новій хаті, і кухня в мене буде здизайнована в східних традиціях. Навіщо купувати щось тут, коли ти так вчасно прямуєш до Єгипту? Ха, яка хвацькість! Мій тесть, мабуть, вдавився б, дізнавшись, що існує така вправна жінка. І вона не його донька. Як звати кота? – питає Леся. І от маєш. Ніколи б не подумав, що їй це треба знати. Мартіні, – кажу я. Досить тобі пиячити, любий, – рішуче каже Леся. Ну, це так звати кота. Я не п'ю Мартіні. Ну, навіщо пити Мартіні, коли розумні люди вигадали горілку? Мартіні? О, невже. Б'янко чи росо? А все-таки Леся типова людинка, типова жіночка. Бо у відсотків 99,9% людей реакція на ім'я Мого кошака була б саме такою тупою. Б'янко чи Росо? Обмежене людство. Якби не було того самого 0,1%, у нас ніколи не з'явилася б. Комп'ютерів, радіо, теплої води, машин, літаків та навіть велосипедів. Я посміхаюся. Я дізнався про її таємницю. Вона – посередність. Умерла б, мабуть, якби дізналася. Мартіні Чоколято, кажу я, і не брешу. Бо кіт мій темно-рудий, майже коричневий. Чоколято? – дивується Леся. Гівно, мабуть, якесь, бо я такого не пила. А вже ж, Люба. Чудово відпочивати в Єгипті, в готелі Ріц Карлтон. Не були? Ні? А чого так? «Раджу! Раджу! Шикарний готель! А яке обслуговування! А який дешевий кальян та свіжі соки з такими назвами фруктів, що спочатку здається, що це не фрукти а якась місцева отрута!» «Едем! Справжній Едем!» ну, Правда, Едем густо населений різноманітними людьми, а люди, шановне панство, здатні зіпсувати навіть Едем. Я їхав сюди для того, щоб набратися сили, закохатися в людство. Ну, принаймні повірити в те, що не все так погано, як мені здається. Відверто кажучи, я обрав не найкраще місце, тому що чудово відпочивати в Єгипті в готелі Ріц Карлтон. Погано лише те, що чудово відпочивати там багатьом. Коли у вас міцні нерви, то доволі цікаво спостерігати за людьми, які вперше потішили своєю присутністю готель «Аріс Карлтон». Їх помічаєш відразу, бо це саме вони кидаються на живі квіткові композиції, котрі розставлено тут рясно. труть листя, пелюстки, квітки принюхаються і волають. «Воно ж, блін, ето! Воно ж, блін, живе!» Ой, це ж скільки бабла просрано! Знаєте, я розумію, що в це важко повірити, але ці люди не італійці, не німці і навіть не американці. Вони ж перевертають англійські порцелянові заварники в рестораціях так, що заварка виплескується на натуральні пастельного кольору скатертини з льону. І тільки для того, щоб побачити клеймо, видатних порцелянових фабрик. О, братело, диви, це ж реальна порцеляна! Потім на скатертинах залишаються плями насиченого темно-жовтого кольору, котрі спочатку надзвичайно дивували служок, тому що справляли таке враження, наче на скатертини помочилася з ельфів, у яких до того ж проблеми з нирками. Вони ж, Намагаються поміняти тканини, якими драпіруються численні подушки, і дуже обурюються, коли їм лагідно забороняють це робити. Вони так само намагаються поцупити частини срібних столових сервізів. Але служки навчені, і вони стоять на охороні готельних інтересів. Тому крадії постійно потрапляють у скрутне становище і кожного разу щиро дивуються, коли темношкірі руки обережно торкаються їхніх білих ручок-хапужок. Чого ти причепився, чорне сучидло? В тебе що, око на всю дупу? Вони ж годують екзотичних рибок булками, які крадуть під час сніданків. Булки вони ховають у шорти та під футболки. Щойно побачать служку, який наближається до них. Служки спеціально навчені глядіти за тим, щоб рибок не годували. Варто зауважити, що поки залізну завісу не підняв усесвітньо відомий конференцієн ім'я Михайло Горбачов, спеціально навчених служок при готелі не було. Бо якось нікому не спадало на думку годувати булками екзотичних рибок. Тим більше, коли на маленьких акуратних постерах було написано, що слід утримуватися від годування рибок. Тепер ці написи зроблено винятково російською мовою. Ге, Чи можна налякати написами радянську людину, котра дозрівала, росла на численних заборонних написах і завжди їх ігнорувала?